Humanista lónevelés Jakab Zsófi műsor a mindarról, amit a lovakról tanítanak, és amit a lovaktól tanulni lehet. Szerintem a hallgatókat. Jakab Zsófi megérkezett két témával. Az egyik EU útlevél a lovaknak. az ugye? Amivel majd Igen. közlekedhetnek. A másik pedig azért a kicsit lerágó csonnak is tűnik, de azt hiszem a mi szempontunkból semmiképpen nem az ez a hortobágyan éhező lovaknak a sorsa és a helyzete. Kezdjük akkor a kevésbé ö, szomorú témával. Ö, bevezették most már nálunk is ezt a lóútlevelet, amit nem csak akkor kell kiváltani, ha jól olvastam azt a tájékoztatót, ami nálunk a lovardába kilettéve, amikor külföldre akarjuk vinni a lovat, vagy versenyezni akarunk menni vele külföldre, hanem belföldi szállításra is, tehát bárhova szállítjuk a lovat, és esetleg megállítanak minket közúti ellenőrzésre, akkor ugye eddig a amikor vettünk egy lovat, akkor az előző tulajdonos, vagy hát végülis az új tulajdonos is kiváltotta a helyi önkormányzatnál egy ügynözett marha levelet, amivel lovat, szarvasmarhat, egyéb ilyen állatot lehet szállítani, és azon rajta vannak a tulajdonos adatai, a lóadatai, és azzal a levélel együtt kellett eddig szállítani az állatot. De ezt elég volt, hogyha egy helyen van a lovunk, tegyük föl X faluba, ott egyszer kiváltottuk, és akkor azzal lehetett utazgatni. Ezt kellett magával vinni az embernek? Igen. Igen. Mm -hmm. Ezt, hogyha... De ha lovagolni mentél, akkor is? Hát, a hogyha, szabály, hogyha szabályszerűen szállítunk, akkor igen. ha, ha hogyha, hátán hogy Hogyha hátán ülök, akkor nem. Mm -hmm. De hát akkor nincs olyan, hogy, hogy kérik ott a tulajdoni lapot, vagy akármit. Mm -hmm. Szabályszerűen akarja az ember szállítani, akkor eddig ez volt az úgymond az elfogadott procedúra, de hát ez egy pár száz forintos tétel, tehát ez eddig nem okozott ö, különösebb anyagi gondot, míg ö, a lóútlevél, most nem lesz, ö, ez az úgynevezett marha levél, legalábbis ö, nem lesz elég, hanem ki kell váltani a, a lóútlevelet, amit idézérben az az, hogy elég egyszer kiváltani a lónak, és akkor ezzel belföldre előttak. Hát, mert a, a marha leggeren. levelet azt minden tulajdonsvásnál újra kinál. Igen, igen, igen. Mm, hát hát e... minden tulajdonsváltásnál új, újat kellett váltani, ha elszállításra került az állat. Uh -huh. Hát, ha nem, akkor abban az oh. esetben nem feltétlenül szükséges. Ah, hát, tehát akkor az olyan volt, mint az autóknál az úthonal lejárt a forgalmia. Körülbelül, és igen. akkor rendőrségtől kell, igen. hogy itt fogom vinni, és od két. Hát ez meg ez, meg ez engedni. egy ilyen uh -huh. minden esetőség, mert most olyanról persze még nem hallottam, hogy megállítottak volna a lószállítót. a legalábbis lehetséges, hogy előfordult velünk, nem, hogy akkor kérték a, a vezetőengedés, forgalmi és egyéb dolgok kívül is a marha levelet, mert, de előfordulhat, mert ugye ezzel a lopásokat végül is meg lehet valamilyen szinten előzni. Na most a lótlevélel, ami egy, egy, egy durván egy tízezres tétel lesz, Hát ezzel aztán végülis mindenával lehet utazgatni, és tényleg... És jobban le ki a ló. Igen, igen, igen. Azt mindenféleképpen bele kell írni, mert... Uh -huh. uh... hogy lehet azonosítani? Fényképet raknak a lóról, vagy hogy? Hát a lovaknak a... a, a mert hallottam, a, hogy a kutyáknak fényképes kell. A lovakat a... Igen, ezt én is most ezért kérdez, Ezt tegnap hallottam, hogy, hogy nem csak kutyáknak, a, a, és a macskáknak és, és a mindenféle háziállatnak fényképes útlevél lesz, hát ezért azért kíváncsi Fényképp, leszek. ezek fognak örülni, amikor a lóval beállít, a kérek. Mondjuk <gül> még, ezt, ezt nem képet. tudom, de még előfordulhat, hogy a lóról is kell egy fénykép. A lovat kétféle módon azonosítják, háromféle módon a fajtáját írják bele, a külső jegyeit, tehát hogy homlokán csillag, uh -huh. pártaszélbekesej, és a többi, és a többi a szín, egyébként színével elő. A lovas kifejezésekkel írják be? Igen. Tehát a rendőr rendőrnézek, akkor tudnia kell, hogy mi az, hogy keselje meg? Kellene tudnia. Szél. Uh, hát uh -huh. erre kevés esélyt látok uh -huh. egyébként, de akkor el lehet kérdezni, hogy a lovast, hogy akkor uh -huh. mégis mit jelent az, hogy. Mondjuk nem látja, hogy ott van. Hát látja, mondjuk fehér szoknia, vagy <g� <g> <g> <g> <g> <hur> ugye harisnyás, ilyen is uh -huh. van, hogy egészen lábtő fölé megy a, a, a, a jegy. Na most a jegyek alapján ugye természetesen a ló színe a neme, uh -huh. és uh, a sütés. A, a besütés. Vagy hát ami a nyakem, nyakem van, nyakem. vagy a, uh -huh. a nyerek tájón. Uh -huh. Tehát a hátukon. Feltem. Ott, ha, ny ha nyakba van sütve a ló, akkor ugye a megyének a betűjele, ahol született, vagy ahol sütötték. Hát uh -huh. jelen esetben az én lovam Somogyi, ide, mivel Pest megyében sütötték, egy Pt van uh -huh. a, a nyak egyik oldalán, majd a születési év utolsó két száma az, az én lovamnál egy 98-as, uh -huh. és a másik oldalán pedig egy azonosító, egy háromjegyű azonosító szám. Uh -huh ami lehet, mit tudom, 315 vagy akármi. Ez az, hogy mondjuk, ez egy csak egy kérdés, hogy mondjuk ez azt jelenti, hogy Pest megyébe 98-ban 1000 lónál többet nem, hogy mondjam, csak hát, hoztak forgalommal, vagy az állítottak forgalomba. Hogy, hogy, hogy az lehet ezt azonosító számot, azt, hogy hozzák jegyű, össze, arról, arról fogalmam Aha. nincs, mert ö, azt nem tudnám neked megmondani, de, de mivel ugye Ö, nem valószínűsíthető, hogy Pest megyébe ezer csikónál több született a 98-as évjáratban, mm -hmm. ezért nem tartom kizártnak, hogyha már, hogy tudom én, például... És ez meglepően kicsi szám, azért kérdeztem. Ö, hogy... Hát, ha azt, azt veszük, mm -hmm. azért annyira, végül is nem. Tehát mm -hmm. egy éven belül azért. Szerintem azért annyira nem. Túl azon, hogy nem minden csikót sütnek be, mert például amelyik, hát most mondhatnánk az egész procedúrát a fedeztetéssel, hogyha az egy papírosló, tehát egy fedendedél rendelkező csődörrel történik, akkor van egy fedeztetési lap, tehát egy, egy olyan lap, ami, ami igazolja, hogy milyen csődörrel lett a kancánk fedeztetett, és a csődör adatai, sütés szem minden. Fedeztetés időpontja, majd van egy csikólap, amikor a csikó megszületik, azt is be kell jelenteni ö, az összes adattával uh -huh. együtt. Majd ezt a, a csikólapot kell magunkkal cipelni, ha úgy vettük a csikót, hogy még nincs besütve. Azon egyébként rajta van, az a származása is róla. Igen. Uh -huh. Igen. Na most ö, ugye ezek az adatok mind a befutnak a szövetség, ez a van egy adatbázis. És amikor az én van be sütve, akkor utána kikértük ugye, a Lovas Szövetségtől a tulajdoni lapot és a származási lapot. És akkor ők úgymond felkutatják, hát idézélbe uh -huh. kutatják, kinyomtatják egy ilyen lapra a lónak a családfáját. Uh -huh. Tehát apa, anya, és akkor onnantól kezdve megvan a számítógépbe, uh -huh. hogy, hogy kik voltak azoknak a szülei, és ameddig uh -huh. vissza tudnak menni, addig, addig lehozzák. Uh -huh. Ahol meg ismeretlen, mert ilyen is van az ős, akkor ott egy X van, és akkor... És hogy egyébként a lovaknak a a, hogy mondjam, az eredményeit is, tehát, hogy milyennyire volt jó ló, vagy ilyesmit, hát ezt igen. így vissza lehet nézni? Igen, igen. Van, van, hát legalábbis régebben volt, de szerintem minden évben van uh, ilyen sportló névsor. Uh -huh. És akkor abban meg lehet nézni, hogy, hogy milyen kategóriában versenyez. De hát mondom, a szövetségben le lehet kérdezni ezeket uh -huh. az adatokat, ha valaki arra kíváncsi, hogy egy lónak milyen uh, eredményei voltak, de hát Ugye vannak ezek a lovas újságok, meg, meg hirdetések azokban is, hogyha olyan lófedez, ami kiemelkedő eredményei vannak, akkor rendszerint a család falába szoktak nyomtatni, uh -huh. hogy, hogy tegyük fel ugrásba, vagy uh -huh. dílovaglásba, milyen díjakat ért el, és milyen eredményeket. Most visszatérve ez az útleve, ez lehet, tűni, hogy ez hogy néz ki? nem, én, én még ez nem láttam ez egy mint a mi útlevelünk, ez egy ilyen kis lesz fűs, vagy kártyát kap, vagy hogy, hogy nézzet? nem tudom még, valószínűleg hogy, hogy majd ha, ha kiváltom, akkor utána bővebben fogunk erről beszélni, mm -hmm. mert mindenképpen ö, jó, ha ki van váltva ez egy új dolog, ez május nyugaton ez létezik Valószínűsítem, hogy igen. Uh -huh. Ez május azt hiszem tizedikétől lesz uh -huh. kötelező, vagy valahogy És így. akkor mondjuk, ha mondjuk tényleg mondjuk lovagolsz, most ha benne vagyunk az eo és mondjuk átlovagozsz a határon, akkor mi történik? Hát, ha <gül> valami <valvány> fogalmam nincs, <gül> valószínűleg, hogy Hát egy az, hogy odaig el kell jutni, de szerintem nem lenne könnyű. sem. Mondjuk nem nehéz eljutni, mondjuk. Na most ez, ebben ez, csak a, azon, gondol, azon gondolkozom, hogy, hogy azért az állatoknál vannak egészségügyi regulációk is. Uh -huh. Én szerintem csak úgy átlavagolni a határon egy szállő személyvel, és esetleg a lónak a, a, az útlevelével nem hiszem, hogy lehet, de valószínűsítem, hogy, hogy a útlevél kiváltására szükség lesz egy orvosi igazolásra is, hogy megvannak az oltások, megvannak az egészséges az állat, akkor valószínűleg át lehet lovagolni uh -huh. minden további nélkül, de egészségügyi papír vagy igazolás nélkül nem szoktak átegenni állatot a határokon. Uh -huh. Legalábbis már, ahol van még határőrzés, mert <kül> például most voltam nemlig Franciaországban, és hogy simán Olaszországban úgy megy át az uh -huh. ember, meg Németországban egy egyszer sin sehol. Uh -huh. Tehát ez teljesen attól függ, hogy van-e még De akkor ott kell, hogy legyen egy egységes egység. nyilvántartás, ilyen át Hát ellenőrzés. valószínű, vagy pedig, ha uh -huh. ellenőrzésen esik át az ember esetleg, akkor fel kell tudni mutatni az állatpapírjait. Uh -huh. Mindenféleképpen. Uh -huh. És belföldön is ezt uh, hordodnak, hogy az igazolvány? Elméletileg igen. halóval utazunk. Uh -huh. Gyakorlatilag meg mondom, nem hiszem, hogy... Uh, túl lennének a hatóságok abban, hogy megállítsanak a, a lószállítókat, és ezt uh -huh. ellenőrizgessék, hogy kinek van útlevele, kinek nem. Uh -huh. Bárha ezzel szankció is fog járni, akkor nem tartom kizártnak, hogy, hogy rá fognak mozdulni <gül> ezekre a dolgokat. Gondolják, a meg úgyis jól megy, ha már logok van, akkor a is meg fizetni. És ez most nagyon jó átmenet is, hogy a lovasoknak jól megy, mert ha van, akkor, akkor ugye valószínűleg meg tudják fizetni a büntetést. Ebből az apropóból kéne beszélnünk erről a tanyáról, mert hát egy az, hogy ugye totális döbbenet, hogy, hogy ilyen szintre el lehet juttatni lovakat. A másik, hogy az egyik internetes cikkben olvastam az ottani állatorvost, akit kihívtak az állatvédőknek a véleményét, hogy hogy ö, lovat ö, ö, azt tartson, akinek k. pont. pont sok pénze Ugye. van. Vagy, vagy, csak egy lovat. vagy csak egyet tartson, Igen. ha annyira szereti a lovakat, Igen. és nincs rá, úgymond, Igen, szóval korlátlan anyagi fedezete, és szerintem ez teljesen ö, helyén való és helytálló, mert, mert a ló az végül is akármilyen sikeres is lehet versenyben, az csak nyeli a pénzt. Ez szó szóval mm -hmm. szerint így van. Most úgy beimportálni ide 50 darab lovat, hogy, hogy most itt ezer kifogást lehetett hallani, hogy így tönkrement, úgy tönkrement. Ez, ez egy ismerős dolog, nagyon sokan így hoznak belovat, hogy majd eladjuk itt Magyarországon. Be a Igen, ezek uh -huh. állítólag ügető lovak, amik Hollandiából lettek importálva, és amerikai ügetők. Ezek friss lovak? Tehát, hogy mondjuk, ezek pedig lovak és ezek, ezek a... törskönyvezett versenylovak. Tehát nem, uh -huh. nem kiöregedett versenylovak, nem, nem, nem, hanem... Nem, Ezek hanem... versenylovaként lettek uh -huh. ide behozva. Ezek kerültek. Valószínűleg, hogy egy vagyonba uh -huh. is kerültek, de nem is az itt a probléma, hanem egy az, hogy már egyáltalán Magyarországon telített a, a piac. Tehát nagyon uh -huh. nehéz lovat eladni valaki felelősítésen gondolkozik, akkor egy ekkora vállalkozáshoz tényleg az kell, hogy, hogy pénz legyen, hogy addig etesem, és uh -huh. edzem az állatokat, Ahogyha, amíg ugye jönnek a vevők, vagy pedig nem vágok bele egy ilyen vállalkozásba, mert akinek egy csőd az van, tudja, hogy ez totális csőd. Most persze, ha lovad van, akkor az kis csikó is, tehát a dolog még... még ö, ö nem feltétlenül, tehát ez is a gazda felelőssége. Uh -huh. Most ezek a lovak, ha jól olvastam, akkor össze-vissza lettek befedeztetve uh -huh. mindenféle szedetvedett csődörökkel, akiket ott találtak környéken. Ez már csak azért is rossz, mert egy ugye nem lesznek azok a lovak már, fa, már úgymond fajtatiszták azok a csikók, tehát fele annyit se uh -huh. majd. Kettő pedig ebben ilyen lepusztult állapotban, amivel ami ezek a vámhes kancák vannak ott lent, nem valószínű, hogy ezek a terhességek életerős életképes Igen. csikókat. Igen, ott volt is, ami kifejezés, hogy besültek ezek a kis lovak, kis csikók, hogy nem akarnak növekedni. Vagy Igen, van, -e, kifejezés, van -e egy másik kifejezésünk, mi azt, mi azt szoktuk aztán, hogy megcsökött. Megcsökött. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen megáll a fejlődésben, vagy lassabban, és, és nem úgy fejlődik. De az azt jelenti, hogy kicsi ló lesz belőle? Igen. Igen. És az, az, az mennyire, hogy mondjam, mondjuk mi lesz a sorsa? Tegyük fel, hogy most ezeket föl meg fogják, most valaki. valaki hát most akar, egyelőre a legnagyobb volna. segítség az az, hogy elkezdték őket venni. Mert úgy tűnik, venni? hogy venni, igen. Uh -huh. Mert hát ugye jöttek volna vevők, de először ugye azzal lettek elkergetve, hogy hát olcsóbban nem fogják eladni, mint vagy vette, na most az őrület, mert egy le van rontva. Ö, a ezek a lovak már nem érnek uh -huh. ö, annyit, amennyire vette őket. Uh -huh. Ezek a lovak nincsenek versenyképes állapotban, és nem uh -huh. is lesznek már. Nem, kap, nem edzették őket. Nem edzették őket, nem táplálták őket. őket, nem őket. Táplálták uh -huh. őket ö, a, ennek a leromlott állapotnak ha egyáltalán ö, rendbe lehet hozni, még lesznek következményei. Uh -huh. A csikókon meg hát ö, feltétlenül, tehát nem lesznek már olyan felnőtt lovak, amilyennek ami lenniük kellene. Uh -huh. Ez nagyon sok... Mivel mi van azzal, aki megveszi őket, mondjuk, azt mondja, hogy hát én megszállom ezt a kis lovat, megveszem, és jó lesz nekem Ebből egy még lehet ló egy jó is. kis hobbiló. Nem, tehát lehetne ülni rajta. Lehet, ilyesmi, persze, persze lehet ez erésíteni? nem fog akkora marad, tehát ez nem fog csikóméretű maradni, de például az izomszerkezet, a, a csontváz, a, a, az ízületek, azok nem lesznek olyan, ö, olyan strapabírok, olyanok, amilyenek egy, egy rendesen, táplált, uh -huh. rendesen tartott ö, csikó lesz. Tehát ö, valószínű, hogy soványabbak is lesznek uh -huh. vékonyabb, dgájú. E, i, i, ilyen olyan ö, ö, hibákkal, ugye, ami hát nagykár, kár, mert, ö, mert nem ilyen sorsod. egyetlen lós érdemel ilyen sorsod, de sajnos ez most ugye, mivel ilyen sok ló van, egy, egy ö, hál' Istennek felkapott téma is, és kapott uh -huh. publicisztást is a médiákban, de Ö, nagyon sok eldugott eset van, uh -huh. ahol, ahol éheznek lovak, ahol, vagy nem megfelelően vannak tartva. mert Az éhezésnél még talán ö, a másik legszörnyűbb alternatívai verzió az az, amikor nincsen mozgatva. Uh -huh. hát én olyan is, olyat is tudok, amikor napokig, meg hetekig állistálóvaló és le van kötve esetleg állásba, és hmm. az a másik, amivel nagyon lehető. De tulajdonképpen ma már ez, ez büntethető állatkínzás, nem? Igen, igen. Hát, Eben az Istennek esetben nincs Na most ez teljesen attól függ, hogy, hogy ehhez az állatvédő szervezetek, az emberek, a hatóságok hogy állnak hozzá. Én, én egy picit radikálisabban léptem volna föl. Ez egy nagyon puha módszer idézőjelbe, hogy igen, kérjünk segítséget, mert, mert szegény gazda tönkrement. Uh -huh. Az a baj, hogy nincsen meg az anyagi háttérehez Magyarországon, egyetlen egy állatvédő szervezetnek sem, hogy azt mondja, hogy a hatóságokkal összefogás, vagy igen, lefoglaljuk ezt az állományt, mert az állatkézásnak minősül, és akkor elvinni őket egy olyan telepre, ahol megfelelő felszereltség van, egyetlen egy ménes nem tud bevállalni ennyi lovat és, és ez a nagy tragédia, hogy akkor egy másik alternatívát kell találni, hát akkor, akkor ugye adja el a lovakat, ö, szállítsunk nekik szénát, ö, meg abrakot, ami persze a lovaknak nagyon jó, de hát ö, idézőben nincs példa statuálva a gazda, meg azt mondja, hogy igen, elég, hogyha elkezdek rigyálni, szó uh -huh. szerint, és dől a segítség, és akkor ö, lehet, hogy ezt az állományt most eladja, de mi a garancia rá, hogy, hogy a befolyt pénzből nem fog megint lovakat venni. Uh -huh. Uh -huh. én, én azt mondanám, hogy igen, akkor adja el az állomány, de utána egy eltiltás. Igen, lehetségesek? Lehetséges. Igen. Már régenben is lehetséges volt az állattartástól való eltiltás. Uh -huh. Tehát ez még mielőtt a BTK-ba bekerült uh -huh. volna a, az állatkínzás, mint bűncselekmény. De, de az az igazság, hogy hiába van a törvényben, ez nem történik igazából semmi. Uh -huh. És ez nagyon nagy kár. Mert uh -huh. egyetlen egyszer kéne az, hogy valaki télen elítéljenek négy évre, Börtönbe állatkínzásért, és lehet, hogy, hogy meggondolnák az emberek, hogy hát igen, akkor, akkor talán mégsem fogok ebbe meg abba belevágni, nem fog felelőtlenül állatot tartani. De hát ugye mi minősül állatkínzásnak, ez is nagyon relatív, mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy igen, de hát nem verte ezeket a lovakat, meg, meg nem bántalmazta. Na de hát feltenném én azt a kérdést, hogy akkor ki lehet próbálni, milyen az mondjuk hetekig nem enni. Uh -huh. És a lovaknak ráadásul ez, az, ez egy köztudott dolog, hogy folyamatosan enniük kell legalábbis három-négy óránként, mert a, a gyomorsavak megtámadhatják a gyomrukat. Éppen ezért fontos, hogy a szállastakarmány... Hát, hát egyébben más problémák igen, vagy uh -huh. ugye a lónak a, a gyomor gyomorbérrendszer egyébként is nagyon érzékeny. Uh -huh. És uh, éppen ezért fontos, hogy szálas takarmány, ha lehet mindig legyen előttük, legalábbis uh -huh. kis mennyiségbe. De hát uh, ahogy láttam a fényképeket, ezek télen már uh, úgymond a végstádiumban voltak. Sőt, hát ugye, a, ha igazak a hírek, akkor hétló addigra, mire rátaláltak az állatvédők már el is pusztult. Uh -huh. Úgyhogy. Uh, én szerintem én nagyon örülök, hogy érkezik a segítség, és hogy van úgymond megoldás, de ennél azért sokkal keményebben kéne ezzel a témával foglalkozni, uh -huh. és sokkal keményebben kellene föllépni. Nincsen mentség, az az igazság. Akármilyen összeesküdött ellen a sors idézőjelbe, meg meg mit tudom én lehet az ember pehes, de akkor legyen pehes, úgyhogy nincsen még 50 másik élőlény a nyakán, uh -huh. és plusz úgy, hogy nem fedeztetünk össze-vissza felelőtlenül. Tehát én úgymond nem fogadom ez tanulság a tanulság nem csak a lótenyészőknek, hanem legyen az kutya, macska, Akárkinek, aki uh -huh. állatot tart, hogy felelőtlenül szaporítani. Sőt, sőt, még az embernek is. Még az embernek is felelőtlenül szaporodni. Tehát <gül> ez így van, ez így uh -huh. van. Tehát egy kicsit el kéne ezen gondolkozni. Hát a mai műsorunk ennyi volt. Köszönjük szépen, hogy a hallották, és két hét múlva két van. ismét jelentkezik. Így van, viszontlátásra.